Ted, annars har du hört alltså... <laughs> med de här nya mikrofonerna vi har så hörs liksom alla ins som med munnen och allting. Liksom. Det är häftigt. Vadå? Få, får jag pröva? Alltså, jag hör ingenting. I don't else. <laughs> I don't know anything else for the menu Radio. Ja, välkomna allihopa till ett helt nytt avsnitt av Radio Pleppo, Programmet som fortfarande envist vägrar läsa Da Vinci-koden. Med Ted och Kai. Ja, ja, men. Och Ted och jag, vi har ju haft semester i en hel månad nu och samlat krafter. Och haft det jättekönt att själv har jag nu mest tagit det lugnt. Jag har nu umgåtts en hel del med familjen och och lite skidor och promenera. Och det har varit en riktigt fin månad skulle jag säga. Ted, vad har du gjort? Jag har levt ett utsvävande liv bland ondär, skulder och ständigt berusat mig med östländska örtar. Oh! Jaha. Ja. Men en månad går ju väldigt snabbt och nu är vi tillbaka redan och som om inte det vore nog så är det dessutom helg och det finns ju all anledning att fira idag. Mm. Och för att riktigt sparka igång det här årets nya avsnitt av Radio Pleppo så tänkte vi idag bjuda er lyssnare på något alldeles speciellt. Något som vi gjort en gång tidigare och som blev en stor succé. Ja, vi ska nämligen uppfylla alla era önskemål om vad ett bra radioprogram ska innehålla. Allt det här för att göra Radio Pleppo till det mest lyssnarenpassade och dynamiskt lyssnar lockande programmet sen spädde en mm. Och vi gjorde ju det här för typ ett halvår sedan och använde oss då av enkätundersökningar. Och de här visade entydigt då att folk ville att ett bra radioprogram skulle innehålla sexapil action, tävlingar och spännande stunds. Och ja, vi levererar då. Och som sagt, det blev succé. Och nu inför det här programmet så hade vi gjort en ny enkät. Och den här skickade vi då till Europas bästa specialister vid Särn Laboratoriet i Schweiz. Och vi fick nu bara för någon dag sedan tillbaka resultatet. Jo, och det här resultatet visar då att det som lyssnarna vill ha utav ett bra radioprogram idag så är alltså action, spännande stunds, Tävlingar och sexapil Jo, alltså precis samma sak som för ett halvår sedan Det mest ironiska är ju Nu då att vi slösar hela Radiopleppos budget för 2006 På den här undersökningen Vi ska alltså göra vårt bästa idag För att uppfylla era önskningar För att göra Radiopleppos så attraktivt som möjligt Ja, och vi börjar med det här med sexapil Alltså, Kaj, vad säger du? Ska vi inte och sexa till det här programmet lite? No, jo, men först en gott. All alltså, en låt. Bibonist, Prat ni hit. Jag och en lektor, har nu läst ditt manus. Det är en chockbok. <laughs> jo, jag var faktiskt rädd att den inte skulle ta slut då när jag skrev den. <laughs> <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. ja den var en av de tjockaste böckerna jag fått in i år. Jaha, du säger det, ja. <laughs> Ja, att om man jämför med de andra vi får in hit i förlaget, de är ju som anorektiska infoblad jämfört med din tröstätningstegelsten. <laughs> ja, ja men det är nog faktiskt en lång roman. <laughs> ja. Ja. ja, men alltså, vad tyckte ni om den då? Ja, no. vi kan ju istället fråga Farebrosax vad han tyckte om den. <gör> Hej, men stopp! Men, men, vad, vad, vad gör du? Men gillar inte ni boken? Nu handlar det ju inte om vad jag gillar och inte gillar. De här besluten är helt upp till fröken hemstickor! <gör> men vad gör du? Men, om du inte gillar boken så kan du ju bara säga det. Det var den bästa boken någonsin läst. Men som du ser så är Farebrosax. Axofröken tändsticka alldeles överens Bättre lycka nästa gång <gör> Alltså du är ju helt sjuk Det här är sista gången jag skickar in någonting till ert förlag Adjö Betsu, ta och skicka in den där killen igen Jaha, no, vad vill ni nu då? Alltså Har ni ännu fler av mina manus som ni tänker elda upp? Alltså jag arbetar i fyra år på den där boken Ja, ja, ja jag talar lite med Farbros här när du var ute, och vi kom nu överens om att det är klart att ditt manus ska ges ut. A alltså är det sant? Det? Ut genom fönstret! Uventade <skratt> lejonattacker. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nova du, du, är det med Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai Och idag uppfyller vi alla ni lyssnarens önskemål Om vad ett bra radioprogram ska innehålla Och överst på vår lista så står sexappeal. Radio Pleppo behöver lite sexual tension Lite attraktionskraft, lite center for woman liksom. oj, oj. Och senast vi försökte sexa till Radio Pleppo Så hade vi ju vissa problem som ni kanske minns Men vår utgångspunkt då Så var ju att vi skulle ta oss till kvinnorna Och det var ganska svårt faktiskt Ja, äm, så nu svänger vi på steken och ska få kvinnorna att komma till oss <går> Och nu kanske ni tycker att det här låter konstigt Men vi har funderat och har utarbetat en idiotsäker plan Ja, alltså vi utgår från antagandet att kvinnor har medlidande Och det är ju klart att de har det, alltså det syns ju överallt Alltså de, de gråter på bio och de ä, ammar, de är hemlösa Va? Och ja, alltså alla kvinnor tar helt enkelt hand om sina medmänniskor och det här ska vi utnyttja för att få till stånd lite, lite hongel och lite underbart gojs här i Radio mm. Och Vi befinner oss på torget i Åbo och det här går till så att Ted kommer att lägga sig ner på marken och spela medvetslös. Och sen skriker jag panikartat åt förbipasserande snygga tjejer att han behöver omedelbar mun mot mun för att överleva. Och de sexiga tjejerna kommer givetvis springa det genast, slänger sig över Ted och börjar munna honom. Och sen får vi då se hur det urartar och så blir det min tur sen. <laughs> det är det du beredd. Ja, det här är ju sånt här som man drömt om och vaknat helt intålad i lakanen. <laughs> Ska bara... <laughs> Måste ju smaka gott sen. Jo, no, ja, men snabbt nu. Alltså, lä lägg dig ner och så får du se liksom så där lite stel och, och död du. Okej. Okay. Ja. <laughs> Ja, precis så där. Alltså lite så där gör ansiktsuttryck. Ja. Så här. Bra, bra, bra, perfekt. Äh. Oj, nej, det där är nästan skrämmande. Alltså, lägg helt still nu då. Uh, ska vi se. Ehm. Um. Hoi, hoi! Apo, apo. Hoi, hoi, Hjälp, uh, min kameri behöver hjälp. Uh, är det någon här som kan livräddning? Uh, uh, du unga, sexiga fröken där borta, kan du komma och hjälpa? Mm, jag kan försöka men då mina bröster är i vägen där jag ska böja mig ner jag Måste fukta mina läppar Sakmedic, vägen! Ser du inte att det är så här på liv och död? Mm, Frida och Frida, vad gör ni här? Var kom ni ifrån? Med dig, vi har just varit på första hjälpen, sitt på Olkone Det är som med dig experter Freppajodans hundar där, Frida Ted håller på att dö Jag blåser och du trycker Måste bara ha ut snus först på nej, nej, nej, alltså nu tror jag Alltså jag tror han börjar må bättre nu Eller uh, hur det är, visst mår du bättre nu Blås, Frida, sagt med dig, blås Jag har med dig, ett, två, tre Sack med dig Tred på jorden Tryck ordentligt. jag lever Jag lever Släpp mig, jag lever! Sack är, Freda, vi har just räddat lever på tänden, frä på jorden! Spaggo, spaggo, spaggo skrikar republiken. Ja, ni hör ju själva att stämningen är på topp här på Kungliga Stadion i Barcelona. Där det bara är bara en minut kvar till sin ny säsong av Spaggo ska berja. Sippo, Mu heter jag som ska förmedla dramatiken och de härrakasten hem till er. Tack! Som inte kan vara här idag Och med mig här i studion finns även en trefaldig världsmästaren i Spaggo Stefan Poppen, mera känd som suppen. Ja, vad säger du suppen Poppen Om stämningen här idag? Ja, Spaggo är verkligen en sak som behöver upplevas På plats, speciellt en dag som idag Det är strålande publik och det är strålande Väder och det är upplagt för en riktigt Mysig Spago-match. Ja, Spaggofebern har verkligen spritt sig som en Löpel över jorden. Från att ha uppstått Bland gatorbaden i Rio på 70 talet Spelas nu Spaggo i fler än 6 till och anhängarna blir bara fler och fler Och våldsammare och våldsammare Hur skulle du soppen som verklig Spaggo-veteran Beskriva Spaggo Och varför tror du den blivit så populär Ja, och Spago är ju en sorts blandning mellan uno och bollkastning och när det gäller taktik, dramatik och mysighet så finns det väl knappast något som kan mäta sig med en bra match, spaggo. Och idag är det alltså Polen mot Larsmo och spelarna kommer nu in på planen och det är strax dags att inleda matchen men först blir det förstås, som traditionen bjuder, Spaggos nationalsång idag framförd av Steven King. Där ljuder signalen och årets första Spaggmatch igång Och Stephen King hinner inte bort från planen Och det innebär att han måste delta i matchen Och det är alltså Polen, Botlarsmo och Stephen King Ja, det här hände ju också 1996 Då Dolly Parton snubblade och inte hann av planen Hon blev tvungen att spela mot sina egna bröst Det var Spagg det och Polen inleder starkt Deras sprintar, Borg och Rövbitch Fåkomligt mosar Steven King Med en kraftig, flamländsk ångestattack Och är farligt nära att få poäng Vilket han också får Men Larsmo, ja, det ser ut som om de planerar någonting Oj, nej, nu får de vara snabba För där efter Polen eld mot Larsmo Och ja, det är ju inte riktiga kul med de döda i alla fall Och Larsmos tromfkort Belgien Persson träffas i pitten Och bärs ut från planen Polen får poäng, 2-0 till Polen Alltså efter Ja, sedan reglerna mot att skjuta folk i snoppen avskaffades 92 så är det ju många spaggospelare som siktar just ditåt. Spaggoträkseln är ju designad så att snoppen är det enda kroppsdelen som är synlig för blotta öga. Jag måste avbryta dig där för må verkar redan vara på gång med sin revansch. De bildar en, en geometrisk synvilla och trianglar sig fram längs långsidan och där, där såg du soppen. De fick in en Colgate-fint och var därmed fyra poäng. Har du sett något liknande? Ja, det där var verkligen snyggt med tankrämen och en verkligen i vändning i matchen Det står nu 4-2 till Larsmo, Stephen King Och Larsmo fortsätter att attackera Och nummer 11, Grankola Sockebetta Springer det fortaste han kan Och nu blir det straff Polen tacklar Grankola så hårt att han strittar in i publiken Och ja, det var en solklar straff där för nummer 42, Korvomors Och vad säger domaren? Vad blir det för straff? Det blir utegångsförbud och samlag med Dracula för nummer 42 korvomus Som är upprörd över beslutet och slänger sin hjälm i protest Ja, det var en hård dom där med Dracula-samlaget Men ändå rättvist, sådana där tacklingar hör inte hemma i Spago Och det ser ut att bli, det blir nummer 16 MMP som får fortsätta Och ska han göra en konstig kolonistöt eller blir det en klassisk glaspoff Publiken är handlös, det kan vara det här som avgör matchen och han gör varken eller Han tar tag i spaggon med båda händerna Och lyfter den mot skyarna Och molnen öppnar sig Och ska slå ner från klar himmel Och dödar med en pe. Men ger Larsmo åtta extra poäng Och därmed är det klart Och domen blåser Och klockan klämtar vi format Ding dong, ding dong Och alla i publiken får korvsoppa och lite text Och vad ska man säga efter sån här händelserick match Polen står lamslagna och tittar på resultattavlan Som visar 12-2 till Larsmo Och det är en solklar och överlägsen seger Ja, och jag skulle vilja på måste att Polen spelade bra. Men i spaggo är det ju inte allt som räknas. Man måste vara listig också. Och Larson går alltså vidare i turneringen, medan Polen återvänder hem till Spöstraff och kommissärer. Det här är en kamp för både spelarna och deras supporters. Ja, det här var allt från årets spaggoprimär. Och vi tackar för att ni har lyssnat. Jag sitter på mygga och suppenpuppen här i Barcelona säger spaggohoj! Dagens spaggo sponsrades av. Tobak, sprit och okuddat sex. Varje gång jag lyssnar på Radiopleppo växer mina bröst med en storlek. Vill du ha ännu större bröst? I Radiopleppoklubben på x .fi finns alla gamla avsnitt av Radiopleppo för dig att lyssna på när som helst. Det här med brösten! Gäller det för karrar också? Det gäller för karrar också. Hur är det med transmänniskor? människor! Jo! Det här är Radio Pleppo med Ted och, och vi är mitt i ett program där vi uppfyller alla lyssnarnas önskemål om vad ett bra radioprogram ska innehålla. Och för en stund sedan så försökte vi ge sexa pil programmet men det skit sig rätt ordentligt. Alltså, Ted, alltså det här hade du som återhämtar dig efter det där. Nå, jo Kai, att jag känner mig rätt använd. Så smakade det och i munnen fortfarande. Jag hatar Frida och Frida. Men Ted, Ja men nu har vi i alla fall kommit fram till eh, dagens mest spännande del Och det är alltså Extreme Insane Crazy stunts Och det är ju väldigt populärt med sånt här Nu till exempel program som Viva La Bam och Jackass håller ju på med det hela tiden Och givetvis måste ju vi också ha sånt här Nu när vi ändå ska göra det så bra som möjligt det här programmet När vi senast gjorde det här för ett halvår sedan så åkte vi i en shoppingvagn full med pirajer Rakt in i Finlands mest trafikerade korsning Men idag har vi tänkt göra något ännu farligare och extremare vi hade tänkt äta fågelkadaver smittade med fågelinfluensa medan vi åker i en shoppingvagn fylld med kobror rakt in i en aktiv vulkan. Och dessutom skulle vara nakna. Men då sen så börjar vi ju som tänka då att, att det är ju faktiskt i princip 0% chans för någon att överleva något sånt här. Att det skulle ju inte vara liksom ett stunt utan det skulle snarare vara självmord. Så vi bestämde oss för att istället hoppa från de här gångerna på en skolgård. Ja, men det här är faktiskt farligare än man skulle tro. Alltså man kan skrapa knäna, man kan få grönska på byxorna, man kan landa snett och allting. Så det är nog bara att hålla andan och tummarna. För Ted, nu hoppar jag! Wow, vilken känsla! Alltså jag hoppar ju säkert flera meter här. Alltså ser du Ted? Alltså nej, du kan hoppa så här långt. Se, vänta bara, jag ska ta ordentligt med fat här nu Ett Två Tre Ted, se upp, det kommer en bil ah! Ted, Ted, nej men nej. Ted blev frontalt av en bil Och nu flyger han iväg i en båge Han är säkert 20 meter upp i luften Och nu är jag på väg ner Och det kommer en lastbil Vad står det på sidan det står Trampolinservice. Fl Flaket är tydligen fullt av trampolinen för Ted flyger iväg upp igen. Och, och vad händer nu? Oj, det var Vasal räddningsverks med i helikopter. Pet som av någon anledning flyger ovanligt lågt. Och, och det fastnar i rotobladen. Och, och helikoptern kommer ur kurs. Nu de brinner in det inuti helikoptern. Och hela helikoptern och Ted är som ett eldboll som rasar mot marken. och De är på väg mot... De krasar rakt in i fyrverkerifabriken, Men nybyggda, Så precis har fått in veckans krötleverans. Kode Moses, det kan inte gå väl! Men där flyger flyget du, du ut ur Han har fastnat med sina Black Horse-boxars i en raket som nu bär honom av mot kianna. Nej, han ändrar kurs. Han kommer rakt mot mig! åker uppåt igen högre och högre och raketen exploderar i en på av färger och ljud och det är den vackraste nyårsraket jag någonsin sett men det kan jag ju inte tänka på nu då min vän faller helt handlöst från luften. Hur ska det här gå? Hur ska det här gå? Och han landar i brännäslorna som växer här bredvid mig fast det är mitt i vintern. Ted, lever du? Ted, hur gick det? Jag tror nog jag börjar på Radio Vega istället. Oväntade lejonattacker. Och så tar vi varandra i händerna och sjunger den vanliga sången, okej? Okay? Tutu! så du, -du. Moriens heja, någonos nu heja, har jag aldrig riktigt varit på någon tät tid och hoppas att vi får de undantöjda ganska snabbt. tomen kvartalen oss antvätt, ja skumstvätt, kontor no, ja kontoresen ännu kvälldagen, nu, något tid, ja endast skumst för klaffret Kolla här, ser ju precis ut som på tv då Att jag sitter liksom utvikt här på britsen Då du sitter då med ditt anteckningsblock då Och Vitto kollar och moka lyssnar och fattar då hur det känns liksom Ungefär som jag skulle vara någon sinne 20 Hållo är jag då som vittu har sittit i fyra år på skatudden Så tack nu bara liksom och no, du vet ju att jag drar här nu eller va? Mm. Själv måste jag nu dom jag ska vara riktig ärlig måste jag nu tillstå att jag inte tycker jag är om det här och gå och träffa någon ta nu inte upp, bara för att vi nu inte kanske talar så mycket med, med varandra jag går cynicke bara för att sitter och i soffan framför SF-studio så inte vet jag om man måste gå till något doktor eller expertit. Sinika och jag, ja no vi träffas ju där strax 78 eller något sånt och det var ju vi visste ju från första början att vi är olika, hon är från landet och jag är från stan och hon är en sån här rikemansflicka som har växt upp liksom med diamant där i modersmjölken, du vet hon är från den här ingmanssläkten, de här mejerifånarna och vet du, det är ju hela imperiet det där och själva man just stått där på Kajsaniemi och typ puttsat skor och tyckt 5 4 mark, du vet man har som haft hot och kauppa på revensin vet du och det här är ju nästan någonting att du vet ju att det är ju allt det här att då det liksom muka i hunden som liksom har räddat mig från träsket och vitsi. tagit mig upp på mina fötter No, visst då, nu har hon ju en finger med spelet, men nu vill jag ju då sen påstå att jag kanske har betalat tillbaka en del av det här då speciellt hon plötsligt då börjar sluta få sin veckopeng från mamma och pappa då det var ju någon liksom som måste fylla det här hålet på kontot då och fixa de här slantarna då henne och jag ju att ju då avancerade upp med rätt snabbt då att jag är ju ganska fix och jättekar egentligen och liksom och jag sitter ju då i styrelsen och vill du springa på möte och vi kan säga att det är liksom jag som styr hela firman nästan och då är det ju igen då hon då, nu då, som sitter där hemma då med banen och tugga upp du väntar på att fajar ska komma hem så de ska få no pengar och kunna gå ut på boar ja eller spela tennis eller va fan dem nyöer. Nu no ja nu no var det vidare, det här är nu bara så som det som det har varit de senaste 15 åren men det är det som vitutar mig så roligt och Hund och sämbör ja påskoda att med henne. Nu no, vet du det här säkert lika bra som jag, doktorn, att kvinnor inte de ju riktigt koppla på samma vis som vi karar upp i huvudet. Att om jag till exempel i tisdags då har gått och sagt A eller henne, då, så då har hon under tiden här, då har hennes kvinnorsaker då det här. Och så kan hon då plötsligt anklaga mig för hela resten av alfabetet. Och vad ska man göra då? Står man där med checket i postlådan då det känns som om man skulle ha kopplat sitt system fel. Så att när man sätter på tvn kommer sabwoofers ur vc. Men ändå det minsta jag tycker man skulle kunna begära när det gäller förståelse så här män och kvinnor är mellan ju att om kvinnan har suttit hemma då rulla tummarna och checka upp och då mannen har varit 15 timmar på jobb då fast Och så kommer han hem och så plötsligt står hon där och marrar och ropar att hennes äktenskap på väg åt helvete Då så är man ju bara så där att fattar du inte att om jag har varit så här länge jobb så tänker jag att jag läppen och liksom dansa för dig Kvinnor alltså inte, de ju karar Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai. och nu kanske ni tycker att det låter konstigt men det är för att vi sänder från en stridsvagn. Jo, vi har idag uppfyllt alla lyssnarnas önskemål om vad ett bra radioprogram ska innehålla och nu har vi kommit fram till den sista punkten på vår lista, nämligen action. Vi har hyrt en stridsvagn från soldathemmet i Dragsvik och är på väg med en skjutbana utanför Åbo där vi ska skjuta och spränga så mycket vi bara hinner. <laughs> alltså det här blir vansinnigt bra action och framförallt vansinnigt bra radio. Men Ted, alltså det kanske nog ändå skulle ha varit smartast att köra på omfartsvägen omkring Åbo och inte liksom rakt in genom stan. För alltså, jag tittar här i periskopet och folk ser nog lite sådär rädda och skeptiska och från ut det ut där vi kör Ja, men man känner ju sig som så häftig Alltså nu är det ju respekt det här med att, att man kommer med en egen stridsvagn Men no, jo, hej, om vi skulle köra förbi Ulle och vinka åt de andra på kontoret Alltså, om du tar till vänster här Ja, okej okay. Vad nu då? Ratten är trög Det är som inte... Men, ta i ordentligt lite Jo, men det är så mitten som Hej, vad händer nu då? Alltså sakta ner. Vi kör ju för, för alldeles för snabbt. Där. det går inte. Jag drar i spaken, men den lyder inte. Jag kan inte styra heller. Men du måste ju få stoppa det. Alltså. alltså, vi är ju mitt i stan. Vi kör här på Eriksgatan. Alltså, det är folk överallt. Se upp nu. De springer och skriker. Hej, se upp. Det är ju en bil. Wow. Men gode Moses, får du stoppa den här innan vi har rejäl någon? Ja, men det går inte. Jag, jag försöker riva här i kablarna. <skratt> Aj, dit oh. ja, Men du går det ju ännu snabbare. Alltså, stopp nu. Alltså, vi är ju på torgen nu. Se upp för grönsakshandlare, Ted. Gör någonting. Jag försöker. Hej, se upp. <skratt> <skratt> <skratt> Vad händer? Var är vi... Det luktar konstigt och starkt här. Men vi har åkt rakt genom väggen. Vi är i parfymavdelningen på Stockmanns. Alltså folk har panik. och De hoppar över diskarna och slänger sig över de abnormt dyra produkterna på hullet. Alltså vi måste få stoppa den här snabbt. Det trycker nu på alla knappar som finns eller vad som oh, Jag trycker, jag trycker. Oh. Men nej, stopp, skjult inte. Skjult, ja. Det är någon som satt och matkontrollar. Men det blir...